di gorokato Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah Al-musyahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puja dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada jemaah besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-mushahidun al-kiram, para pemirsa ini rahmat Allah subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Iḍāḥ al fi Bayān Sabīl al-Salf fi Aḥzīr Dīn wa Fāmi wa al bihi wa al-Dāmātī ilayhi, kerana Syāḥ bin Qazzār al-Jāsim Ḥafidhuhu Allah Dan masuk pada bab berikutnya dari rencana 96 bab yang kita sebutkan, bab yang ketiga. Bab Al-Qab Wa-Ausaf Ahli Sunnah Wal-Jamaah Bab Laqab Atau gelar-gelar Wa-Ausaf Sifat-sifat Yang Dimiliki oleh Ahli Sunnah Wal-Jamaah Jadi pada kesempatan pagi hari ini Kita akan pelajari gelar Atau nama-nama lain dari Ahlul Sunnati wal Jamaah dan bagaimana sifat mereka Anfoban radiyallahu anhu kal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tazalu raifatun min ummati alal haq Mansurah Hatta ya tia amrullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "La tazalu ta'ifatun min ummati" Akan selalu ada ta'ifah kelompok min ummati dari umatku alal haqq yang tetap Berjalan di atas kebenaran. Mansurah. Tertolong. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sampai hari kira. Bahasan kita adalah al-qab wa'usaf. Wa Gelar-gelar. Nama-nama dan sifat-sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada hadis ini kita dapatkan faedah ada satu istilah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. ta'ifah dan mansur. Kelompok yang tertolong. Kelompok yang ditolong. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان امتي ستفترق 1000 1270 فرقه كلهم في النار الا واحده قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال Faqabz yaduhu, وقال الجماعة واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Bani Israel terpecah, terbelah menjadi 71 kelompok atau golongan dan sesungguhnya umatku akan terpecah akan terbelah menjadi 72 golongan di hadis yang lain 73 kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam illa wahida semuanya di neraka kecuali satu golongan kecuali satu kelompok ingat ini bukan kemudian yakni pemastian bahwasanya pasti neraka enggak, ini ancaman semuanya di neraka kecuali satu satu golongan, satu kelompok kemudian dikatakan pada Nabi Muhammad SAW wa ma hadihil wahidah wahai rasul golongan apa yang satu ini golongan kelompok apa yang satu ini yang selamat dari ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengapalkan tangannya. Dan beliau bersabda al-jama'ah. Dan beliau menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah jami'an. Semuanya, seluruhnya, semua kalif. Wa la dan janganlah kalian bercerai-berai Bahasan kita adalah Alqab wa awsaf Ahlus sunnati wal jama'ah Laqab, gelar, nama, sifat Untuk ahlus sunnati wal jama'ah Di hadis pertama kita dapatkan dua istilah Ta'ifah Mansurah Di hadis ini kita dapatkan Di antara laqab, nama, gelar Untuk ahlus sunnah Yang lain adalah الجماعة. وقال أحمد بن حمبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على نيف والسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقتين. قال إن لم يكون أصحاب الحديث فلا أدري منهم. الوالد كان الإمام الخطيب البغدادي. Berkata Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah ketika beliau mengomentari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya umat akan terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan tujuh puluh tiga golongan di hadis yang lain semuanya di neraka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ancaman tentunya bukan sebuah kepastian Illa wahidah kecuali satu kecuali satu kelompok beliau mengomentari kata beliau إِنْ لَمْ يَكُولُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ashabul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Bahasan kita adalah لَقُبْ Gelar Nama Sifat Untuk Ahlus Sunnati Wal Jamaah Dan pada perkataan Imam Ahmad ini kita dapatkan faedah di antara nama lain Di antara gelar yang kemudian juga disematkan kepada Ahlus Sunnati Wal Jamaah adalah Ah, ashabul hadith, ashabul hadith. Walaupun ibn Mubarak, wa Ahmad bin Hamzah, wa Ali bin Madini, wa al Bukhari, wargi mereka, dalam hadith, tidak terdapat sekelompok umat yang terlihat pada hak, mereka adalah ashabul hadith. Jadi berkata Imam Abdullah ibn Mubarak, kemudian Guru Imam Ahmad bin Hanbal Ali bin Majini, dan juga, ya, uh, Imam Al-Bukhara dan yang lainnya, mereka berkata mengomentari, sabda Nabi Muhammad SAW, akan selalu ada ta'ifah, satu kelompok, min ummati di kalangan umatku, ur-rahirina lal-haq, tetap berpegang teguh, dengan kebenaran, akan selalu ada, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengomentari Hum ashabul hadith Mereka adalah ashabul hadith Bahasan kita adalah gelar Nama Lakob Sifat Yang lain untuk nama ahlus sunnah Yaitu ashabul hadith Wa qala al-imam al-barbahari Fallahu fallahu Fallahu allahu fi nafsik wa 'alaika bil athar wa ashab al athar Disebutkan dalam Syarh As-Sunnah karangan Imam Al-Barbahari kata beliau Inna Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirimu. mu wa 'alaika bil dan berpegang teguhlah kamu dengan al athar as-sunnah wa ashab al athar dan Ashabul A'zhar orang-orang yang berpegang tugu dengan sunnah. Kita sudah bahas definisi sunnah pada pertemuan yang lalu Bahwasanya yang namanya sunnah adalah tariqul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan, metode, cara beragama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yani Wasallam, iaitu dalam perkataan, perbuatan dan semua cakupan baik itu akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Berkata Imam Al-Babahari ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala pada dirimu. Dan berpegang tegulah kamu dengan al-athar Nama lain untuk sunnah Walaupun kalau diterjemahkan secara bahasa al-athar Jadi yani bisa diterjemahkan dengan jejak atau bekas Ya. Alaika bil-athar Berpegang tegulah kamu dengan al-athar Maksudnya sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Wa ashabil-athar Nah ini Faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau Ini diantara nama lain Gelar lain Untuk ahlus sunnah wal jamaah Ashabul athar Orang-orang yang berpegang teguh dengan athar Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa qalal lalikai Fi muqaddimati kitabih Usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah Fi wasfi ahlus sunnah Yang kita sebutkan di awal tadi Itu adalah laqab gelar nama lain untuk Ahlus Sunnati wal Jama'ah, yaitu Taifah al, taifa al mansur Al-Jama'ah Ashabul Hadith kemudian Ashabul Athar nah, berikut perkataan Imam Al-Lalikai dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Usul Iqtikat Ahlus Sunnati wal Jama'ah dalam mensifati Ahlus Sunnati wal Jama'ah Karena bahasan kita adalah laqab, gelar atau nama lain dan juga sifat. Ahlus Sunnah wa Jemaah. Berikut perkataan beliau. Fahiyat ta'ifatul mansurah, wal firqatul najiyah, wal usbah al-hadiah, wal jama'atul adilah al-mutamassikah bis sunnah. Beliau menyebutkan berapa, beberapa sifat untuk ahli Sunnah wal jamaah. Kata beliau taala, maka ahli sunnah adalah fahiyyat ta'ifah al mansurah. Ahli sunnah adalah at-ta'ifah al mansurah, kelompok yang ditolong. Demi al Allah Subhanahu wa taala. Wal firqatu najiyah dan kelompok yang selamat. Selamat ini urusan akhirat. Ditolong atau tertolong ini, iaitu yani ketika di dunia. Wal usbah al hadiah dan kelompok yang diberikan atau mendapatkan hidayah. Wal jama'atul ajilah dan jamaah yang ajil. Sifatnya almutama sikatubisunah yang berpegang teguh. Dengan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan, cara, metode beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat yang sama beliau menyebutkan lakop atau gelar atau nama-nama lain untuk ahlu sunnah dan sifat mereka. Ahlu sunnah adalah al taifah al mansooh, nama lain; al firqatul Najiyah nama lain; al usbah al hajiyah nama lain; al jama'atul Adilah nama lain. Sifat mereka semuanya al-mutamassikatu Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat al-Taimiyah fi sadr al-aqidah al-wasithiyah. Fa najiyah al-mansurah ila qiyamis as-sa'ah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Dalam Muqaddimah kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasiyah Tata beliau Maka ini Maksudnya beliau akan merangkan kitab ini Maka ini adalah keyakinan Al-Firqatul Najiyah Al-Mansurah Kelompok yang selamat Di akhirat Al-Mansurah yang ditolong Di dunia Ila qiyamis sampai hari kiam. Inilah kelompok yang selamat dan tertolong. Kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiam. Siapa mereka? Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menyebutkan beberapa perkataan Para sahabat dan ulama Berikut Ulama kontemporai zaman kita Tentunya sudah meninggal juga beliau Tapi kita mengalami masa beliau Iaitu Syekh bin Baz Wa qala ibn Dan berkata Syekh bin Baz Al-firaqatul najiyah Hiya al taifatul mansurah Wasifatuhah ittiba'us salaf was-sairu ala manhaji as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum wa dalam fatwa nur ala darb syekh bin bas menyebutkan al firqatul an-najiyah kelompok yang selamat golongan yang selamat di akhirat ia adalah at-taifatul mansurah, ialah adalah kelompok yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Jadi beliau menyebutkan ini penamaan-penamaan sama. Apakah itu at-taifa al-mansur? Apakah al-firqatul najih? Apakah al-usbah al, al Apakah al-jamaah atau al-jama'ah al-ajilah atau ashabul athar atau ashabul Hadith Semuanya adalah nama-nama untuk ahlus sunnati wal jamaah. Artinya siapapun diantara kita kalau misalnya membaca kitab-kitab akidah dan keluar kemudian lakop-lakop ini keluar kemudian nama-nama ini maka anda tahu maksud para ulama mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Syekh bin Baz, al firqatul tu najahil hidtaifatul mansoh. al firqatul tu najah golongan yang selamat ialah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala at-taifatul mansoh. Dan sifatnya Sifatnya Ahlu Sunnati Wal Jamaah Sifatnya Al-Firqatul Najiyah Sifatnya Al-Taifatul Mansurah Sifatnya Ashabul Hadith Sifatnya Ashabul Athar Sifatnya Al-Jamal Adiyah Sifatnya Al-Usbah uh, Al-Hadiyah Semua nama Yang untuk menunjukkan Ahlu Sunnati Wal Jamaah Sifat mereka adalah Dan siapapun di antara kita Yang kemudian Menyematkan pada diri dia Saya Ahlu Sunnati Wal Jamaah Maka harus memiliki sifat berikut Sifatnya adalah Ittiba'us salaf Mereka para pengikut as-salaf Orang-orang terdahulu As-salafus salih Identik dengan Nabi Muhammad Lebih luas, identik dengan Nabi Muhammad dan para sahabat Atau Nabi Muhammad dan para sahabat Tabiin dan tabi'ut tabiin Dan siapapun orang Yang menjalani jalan mereka Yang menapaki jalan mereka yang memahami agama ini dengan pemahaman mereka kata syekh, sifatuhah itiba'us salam, ahlu sunnati wal jama'ah, sifat mereka adalah pengikut salafus salih wassiru ala manhaji sahabah, dan berjalan di atas metode para sahabat Nabi Muhammad Ridwan Allahi alaihim jami'an makanya siapapun orang bisa kemudian mengklaim dirinya saya ahlu sunnati wal jama'ah Rujukan saya kitab Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok kemudian begitu banyak perbedaan? Begitu banyak? Bahkan mungkin saya katakan kok ada penimpangan. Padahal ahli sunnah tiba-jamaah. Maka kuncinya adalah satu. Cara memahami agamanya dengan cara siapa? Cara memahami firman Allahnya, cara memahami sabda Nabi Muhammad SAWnya dengan memahaman siapa? Nih. Ahlu sunnah mereka pengikut as-salaf dan mereka berjalan selalu di atas manhaj metode cara beragama. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Kita sudah bahas tentang keutamaan mereka. Kenapa kalau kemudian kenapa kita haus menjadikan para sahabat Nabi Muhammad panutan kita? Orang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik kondisinya, orang yang paling lurus petunjuknya, orang yang paling baik keadaannya karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Maka di antara sifat Ahlu Sunnah tibadu jamaah, dengan beberapa nama tadi, dengan beberapa gelar tadi, Al-firakatul Najiyah, Taifatul Mansurah, Al-Usbahul Al Hadiyah, Al-Jamaah, Al-Adilah, Ashabul Azhar, Ashabul Hadith. Semua adalah nama dan gelar untuk ahli sunat wa jemaah Sifat mereka pengikut salafus salih Dan mereka berjalan di atas manhaj Metode beragama Cara beragama Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alayhim Jami'an Wa adba'uhum bi'ihsan Dan mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW Dengan kebaikan Makanya dikaitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah meridui para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat biihsan dengan kebaikan mereka tidak menyelisih mereka mengikuti mereka dan tidak menyelisih mereka makanya berkata seorang sahabat Anhu, <tuh> Imran bin Hussein radiyallahu anhu ketika kali itu ada orang yang Mengatakan kepadanya, la tu hadisuna illahil Qur'an. Wahai sahabat yang mulia Imran bin Hussein, la tu hadisuna illahil Qur'an. Jangan engkau beri kami wedangan, beri kami nasehat, ceramahi kami kecuali dengan Al-Qur'an saja. secara tidak langsung maksudnya, jangan kau sampaikan hadis. Ayat cikal bakal inkarusenah sudah ada, bahkan sahabat kalau itu masih hidup ya. Kata sahabat Imran bin Hussein radhiyallahu anhu. Udnu. Eh kamu yang bertanya nih, tolong. Sini, lebih mendekat lagi. Fadana, kemudian dia mendekat. Kemudian ditantang oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Karena orang ini ingin firman Allah saja. Orang ini ingin Al-Qur'an saja. Tidak ingin mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كتب ليه رضي الله عنه لو كتبت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه أن صلاة الظهر أربعاً والصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنين أن صلاة الظهر أربعاً والصلاة العصر أربعاً والصلاة المغرب ثلاثة تقرأ في اثنين. Okay, kamu kan pengen yang Quran aja nih. Kata sahabat Imran bin Hussein wa'adhiya'allahu, jika kamu dan teman-temanmu kami wakilkan. Maksudnya kami suruh. Kamu sendiri tidak akan mampu. Kamu dan teman-temanmu. Kemudian kami suruh. Kami minta. Untuk mencari dalam Al-Quran. Menulih Al-Quran. Dari awal sampai selesai. Kamu dan teman-temanmu. Apakah kamu akan temukan di dalamnya penyebutan salat duhr itu empat rakaat, salat asar itu empat rakaat, salat maghrib itu tiga rakaat, dan di dua rakaat pertama salat maghrib dibaca dengan nyaring. Ada enggak? Entahkan pekannya Al Quran aja nih. Ada enggak? Diam. Dia tidak bisa menjawab. Karena ya ada. Bukan berarti Al Quran kurang. Tidak Al Quran diturunkan secara mujmal global. Detailnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ujian untuk kita semua umat Nabi Muhammad mau taat atau tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Quran enggak ada. Ketika dia tidak bisa menjawab, ditimpa lagi dengan pertanyaan berikutnya dan juga sebuah tantangan. Lau wukilta anta wa ashhabuka ila quran Jika kamu dan teman-temanmu, kamu sendiri tidak bakal bisa. Kamu dan teman-temanmu kami suruh sekarang untuk mencari Al-Qur'an, apakah kamu akan temukan penyebutan tawaf dan sa'i 7 kali putaran 7 kali bolak-balik? Diam perintah tawaf ada. Falittawafu bil baitil atik hendaklah mereka tawaf di rumah Allah yang tua. Maksudnya apa? Perintah tawaf ada. Tapi tujuh kali putaran yang enggak ada di Quran. Tapi tujuh kali mondar-mandir atau balik-balik yang disebut marwah enggak ada di Quran. Semuanya adanya di sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia terdiam seperti itu, berkata Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, ini kenapa kita harus memahami agamanya dengan paham mereka? Kenapa kita harus memahami Al-Qur'an dan hadis dengan paham para sahabat? Kata beliau, ay khudzu 'anna. Ay, audiens semua yang hadir di sini kata beliau. Khudzu ambillah dari kami, belajarlah dari kami, ikuti metode kami. Khudzu ambillah dari kami, Nuntut ilmu sama kami. Siapa? Para sahabat. Fa innakum wallahi illam in in la illam taf'alu la tadullu. La tadullu. Karena sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukan beragama, memahami firman Allah dan sabit Nabi Muhammad melalui cara paham kami, metode kami, la <tuh> tadillunna kalian pasti akan sesat. Ya. Makanya itulah potokannya. Itulah Ahlul Sunnah. Al-firqatul Najiyah, dialah Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Itulah Ahlul Sunnah. Sifat mereka, pengikut salam. Dan berjalan di atas manhaj para sahabat. Memahami firman Allah ini. Sabda Nabi Muhammad itu. Dengan paham mereka. Ridwanullahi alaihim Jami'an. Wallahu a'lam bisahab. Selain itu penutup. Fihim Asail. Disebutkan. Eh, kata beliau. Beberapa masalah yang bisa kita ambil. Faedahnya dari beberapa riwayat. Dari para sahabat dan para ulama. Hingga ulama terakhir di zaman kita. Syekh bin Ban. Al-Ulaq. Al yang pertama adalah min alqaidah ahli sunah wal jamaah di antara laqab gelar nama lain ahli sunah wal jamaah adalah ahlul hadis orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis wa ashabul athar orang-orang yang berpegang teguh dengan al athar maksudnya juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabul ahlul hadis ashabul athar wa qaitah al mansurah satu kelompok yang ditol di dunia, al-furoqatun najih dan golongan yang selamat. Inilah beberapa nama, laku, gelar untuk ahli sunat wal jamaah, ahli hadis, ashabul athar, al-taifa At al mansurah dan al-furoqatun najih. Kalau berkaitan dengan perkataan Imam Al Ali tadi, iaitu yani, maka ada tambahan yang lain, yaitu al-jamaah al-ajlah dan al-usbah. Ya Al-Jamal Adilah dan Al-Usbah Al-Hadiyah Maksudnya kurang lebih sama Ini yani kelompok yang diberikan petunjuk Jemaah yang adil Dua Anna Ta'ifat Al-Mansura Wal-Firqat Al-Najiyah Wal-Firqat Al-Najiyah Musamayani Limusamman Wahid Bahwasanya Al-Ta'ifat Al-Mansura Dan Al-Firqat Al-Najiyah Ini dua hal atau dua nama Tapi untuk satu nama yani Untuk satu tujuan yang sama yaitu dia adalah Ahlus Sunnah والجماعة. Mau disebutkan al Al-Mansurah Atau Al-Firqatul Najah Maka sama Dia atau ia adalah nama untuk Ahlus Sunnah Al-Jamaah al Yang ketiga An-Naha Najiah Bi'tibari Al-Akhirah Buman Surah Dunia Bahawasanya kelompok tersebut Golongan tersebut Ahlus Sunnah Al-Jamaah Mereka ditolong Untuk kasus urusan dunia Akan selalu Allah tolong dan mereka selamat berkaitan dengan urusan akhirat Allah Subhanahu Wataala, karena mereka mengesahkan Allah, mereka di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Pastilah, insyaAllah Allah Allah Subhanahu Wataala akan selamatkan mereka dari azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Arwah dan yang terakhir, bukan yani tafsirat antara taifatil mansurah wal firkatil najah, iaitu batilnya atau batalnya. Perkataan sebagian orang yang membedakan antara Al-Taifah Al-Mansurah dan Al-Firqatul Najah. Maka ia adalah sama. Al-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatul Najah, Ahlul Hadith, Ashabul Athar, Al-Usbah Al-Hadiah, Al-Jamal Al-Ajilah. Semua adalah nama untuk Ahlus Sunnahi wal Jamaah. Wallahu A'lam Bishan. Dan ingat sifat Ahlus Sunnah mengikut salafus salih dan berjalan di atas metode pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alaihim Jamian. Wallahu alam itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan 30 minit belajar manhaj dari kitab yakni Idhahul Mahajja fi Bayani Sabil salaf karangan Sheikh Faisal bin Qazzal Al-Jassim hafizallahu taala dan kita baru membahas 3 bab dari rencana 96 bab maka masih ada 93 lagi bab yang akan kita bahas insyaallah pada pekan-pekan yang lain berkaitan dengan prinsip manhaj Ahlu sannati wal jamaah Wallahu a'lam bisam Subhanakullahi bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu laik Femassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk ikut dukung dan berpartisipasi Perjuangan dakwasunah.com Dengan cara berikut